المرسل دیم بحث دې په دې د حدیث مرسل اودا دې اې مصطلح الحديث د مشکلو او مسائلونه دې دی وجنا مصنفم سرد اختصار نا دې بحث درته ډېر ګټکړې دی تعریفو د مرسل حدیث تعریف څه دی لغتن نو هو اسم مفعول اسم مفعول لا یا هو اسم مفعول دا اسم مفعول دې من ارسلہ به معنی اتلق قوي پري خودو ته فك ان المرسلا اطلق الاسناد گویا کتبوي چې دی مرسل چې دا حدیث مرسل ذکر کړي اطلق الاسناد د سند پري دی ذکر کړي نه ولم يقيده براو معروفن او د دې یو معین راوی پورې خاص کړي نه دی او په اصطلاح کې مرسل سته هو ما سقط ومن اخیر اسناده من بعد التابیعی استلahi تعریف د حدیث مرسل داله چې ساقط ما سقطا من اخر اسناده چی ساقط شید اخر د اسناد د دینه پس د تابعین او راوی ازګر دا خو مختصر تعریف او شیرحه تعریف د دې تعریف وضاحت سره ا هو الحديث الذي مرسل حديثه غده سقط من اسناده الراوي چه ساقط شوه به غرض دله به د سند د دینه یو راویغه با د تابعی چه د تابعی نه پس بی والذی بعد التابی هو الشهابیو آور چه پس د تابین یا به صحابی وآخر, واخر الاسناد هو طرفه الذي فيه الصحابي اخر الاسناد ستوي چې هغه طرف کې صحابی وي وسورته او سورته دي مرسل حديث بس يعقل التابعي اي چې تابعي وي سواء كان او وكبيرا برابر د کتابی وړو کې وی کلو یزک تابعینو کې درې قسمه یو کبار یو درمیانه یو شغار <تصفيق> وې قال الرسول الله صلی الله علیه وسلم کذا الله حبیب داسې فرمایلی او فعل کذا یا داسې کړي دي او فعل به حضرته کذا یا کار کډ شیو دای په موجودګری کې داسې وهذه سورة المرسل عند المحدثين دا سورته او مثال او شکل ده حدیث مرسل ده پنځ ده محدثین او حضراتو مثال د دې بسنګي ما احرج مسلم في صحيح امام مسلم رحم الله پخپل صحيح کې یو حدیث زکر کرن پا کتاب البیوح کی قال امام مسلم رحم اللہ وی حدثنی محمد بن رافعن قال حدثنا حجینو قال حدثنا اللیسو عن اقیلن عن ابن شہابن عن سعید بن المسیب ورہ سعید بن اوځدې صحابي حذف کړي و یا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المذابنا و ايده الله حبيب منه فرمایله د بيع المذابنا وګورم مرسل حدیث په صحیحه نو کې خدا خدای نشیدې یو حدیث مرسل ذکر کړي ناغه مرفوعا ذکر کړي ورسالو مرفوه به جنایکن بلو علماء لیکری وای په مراسیل او احادیث او کې د ټول نو صحیح حدیث د سعید ابن المسيب دی او دا جمهور قبلی زکه د وی عادت داده شه دی چی دے ارسال د ثقه و نکای او بیع المزابنه بتا سره راشی په بیوع کې بیع المزابنه دی توي چغړنمو پټې دي او ته ولوي چې پدی تیارو غړنمو په دورې په ما خرڅ کا اوس پتا نه لګي چې هغه کی شو لري راکه شوو یا کجوري دي په بوټو کې ویزان دي چې پدی تا تیارو تمر په ما ده خرڅ کا دا اوس کې او میوي دي په د انګورو د باغ را باندې خرڅ کا رجون کې دې کې ذ کميو زیاتی خطره ده نو ددی بیع نه من شوی او دادا غا بیع نه دا چې شریعت کې دا بنادا مثال باندې پوښتوی غره سعید ابن المسیب تابعی دی اده وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ف سعید ابن المسیب تابعی کبیر یو لوی تابعی دی روا هاد الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثی دا نبی علیہ السلام نا روایت کرده بدون این یا ذکور الواسطہ تا بغیر ددین چی دے ذکر کی واسطہ بینهو پمند ددکی او پمند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقد اسقط من اسنا دی هاد الحدیث وی ساقت کرد دی دا سند دی حدیث ناخر ددی وهو من بعد التابعي ايه تابينه پس دیس کی سقوط راغله واقل هذا السقط ان يكون قد سقط الصحابي ويكم ذي غرزه دو داده چې صحابي دي سقوط کړي وي احتماله يكونه قد سقط معه غيره چې بلم ساك چې وی له تابعي مثلا کله تابعین ته تابعین حدیث نه غل کوي نو د تابعین د ذکر کړه هغه په تابعینو کې ثقاتمو او غیر ثقاتمو نو دا د محدثینو په نسبانه حدیث مرسلو داغي مثال در ل ذکر کو ارستو بده دا وای کله چې حکم ذکر کړي وی مرسل پا اصل کی ضعیف او مردود حدیث ده کم علماء چه قبلی نو داغی دا پار شروط تی او اغا شروط بدر تا یو یو ذکر کئی نگو را دامو پیجنش حدیث مرسل د اقسام و دا ضعیف نده او د اقسام د دا حدیث مردود نده کم علماء چه مرسل قبلی نو اغا سرد شروط سرده او وړې دي کې مذهبونه دي ارصودہ ل ذکر کوي په حدیث مرسل کې سې دي باضی قبلی و اېدا ارسال دی وې نه کړې چې حدیث د په نژک ثابت نه وې کنه نو بیا به ارسال نه کولو یو قول د علماء سره چې مطلقاً مقبول ل بل دانه چې مطلقاً ضعیف دی او یو قول تفصیل دی دا قول راجه دی که مرسل سر د شرایطنا بیا حدیث مقبول ده بسنه مصلی الله تعالی علیه ال